فانبدئ بسم الله الرحمن الرحيم قيل زعما انه ان لم يتحققنا في الاشياء فقد ثبت وان تحقق فنى في حقيقه من الحقائق ليكون هنا من الحكم فقد ثبت شيء من الحقائق فلن يتميها على الابلاغ <متصر> درد <اول> شرح رحمت الله ليله تعليق <زکر> دي شرحنا مختصره دري درزه دي اوونه در شرح رحمت الله ليله ذکر كهوي دليله ثانيه له طاره دي دعوي مشوره دي اهل سنت والجماعه دويم ذکر كهوي دسوال دريم ذکر كهوي ته يك دي دليل رمن مغاوتا سویلو چنو شارح رحم خپل له دې مسئلې کې منشر دي تار دوا دلائل نکل کوي يوه دليله صحي ته نقل کړي دا دویم دليل الزامي دې دیو زه هتامن پرون کړي او چې دليل صحي دي هغه دلم عبارت وي صدام راکد ویله مقدمه ته کین یو نه له طرفه دي انتاجیې کلی په لیکند مشتمل په مصلماتو دې څه باندې نو او کایو د دلیل د سيو چې هغه مورک بود د د سم مقدمه تو هغه مسلمه هندل خصم نو دیتا دلیل نظام ویلې سی نو ته هچ دلیل هغه پرونته صدق کړي يو نن د نظامي دلیل ذکر کوي نو دایي سو فستایانوتا چې سو فستایانوتا سي اي چې په دنیا کې دی یو شی د حقیقت نهسته نو اوس له تاسو نه پوښتنه کوم بتا سی ای چې دی یو شی د فارم حقیقت نهسته او د غنفی بندیکلک یې کنه دا خو تاسو منئ و او یا به تاسو ای چې نه دا غنفی مګنمنو کچیر ته پدې بندخایلی چې و دا شی یو د فارم حقیقت نهسته مګ خیال دې نه پیو پنه پی باندې مګ خیال یو چې دی پی دې ټول حقیقت دا و نه په خپل یو حقیقت دا نو یو حقیقت دي حقایق نتا څه تسلیم ک نو د تاسو داوا هغه د سلبي کلی راغلي و نقض د سلبي کلی هغه ایجابي جزوین نو تاسو په قولينو کې تناقض راغی اول کيم داوود سلبي کلی کوله بیا دي م ديغه نه کیسه وکړه او یا لن لاندې خبره وکئ چې اول کيم داوود سلبي کلی کړی و یو حقیقت به حقایق نه موجود نه دا رستم چې ویلې چې نه د نفی مګه قائل یو چې و نهستا دا نه فی دانه په خپل یو حقیقت له حقایق نه دا نو بیا خو صلی بکلی نه سو داوم ختم یو حقیقت د حقایق نه تاسې اومانه او کتاسیه چې نه د دې نه په مګه قائل نه یو د دې نه کوي او مساله خو ظاهر ده چې نفی و نفی اس څکلا د دې نفې نفې موګړه دا نه چي نستا چې نفې نوې خو وجود براغړې وکنه په خپل ټول حقایق به ومنل کنا د څه د دې لپاره د تاسو لپاره مخکمه سره څنګه تیر سهوا د موږ داوا داوا چې د حقائق او د 파را وجود او شبوت ته حقایق په نفس الامر کې موجود دی دوی څه ویلې چې نه حقایق په نفس الامر کې نستا دصفزانې رحمت الله علی نن دلیل ورته سيلا تاسو نه دا پښتنا کوو ته تاسو یې څه د حقایق نه تاسو خوده دا نه فمنې کنه ک نه ف باندې خایلی نو نه په خپل یو حقیقت له حقایقونه نبيہ خوده تاسو داوا پات دا نشورہ ځکه تاسو سلبی کولې ذکر کړی یو د ملووت یو حقیقت په دنیا کې نه د موجوده او دلته داغه خپل یو حقیقت معنا کنه نه نه دا او کتاه تیایه چې نه نفی مغنمنو <تصفيق> نو چې نه فی نه و د دې نه فی نه فی موکړه نفیو نفی اثباتنا نفی دې نفی د فارثوی اثبات او بیا هم تحقق د جوړو شهانو معنا نو کده نه فی قایلیم و تاسو باندې مخالفت راغی داوونه پاتې نشو د سلبی کلی او ک نفیو نفی کوي بیا خو په طریق او لا سره د تاسو داوونه پاتې نشو لا سیاغه سلبی کلی دا نو لا محل به یو شی د اشیاء ونه اغه خامخا مخامه نهولیکن په دې دلیل باندې اشکار او یاتر از دار ازین دلیل دلیل تام اغه وی چې په یغه سره اغه ټول داوی د خصم او جانب مقابل ختم شي دلته خو فورن مګ وتا سی ویلو درې دا واګانی د فریق مقابل وې یو داوی د فریق مقابل او د سوفستانو داوا چې دو ان کار کی او دویم فریق ده و چې یغوی داویل د اشيیا خوستا خو لیکن په خارجکن نه د موجود تابع دق دي او دریم فریق دا و نهګ قیل دی نهفيو او نه مږ قیل دي ااسبات یو مږ د پاه په هرڅ کې شک راغللی ده نو د لام خو اغوي چې د خسم او د مد مقابله ولې دا وګانې لدې سره لمنځه لاړې شي او ختم شي دلته خو صرف یو دی عنادیانو دا وخت میږي په دې سره خو دا خو رب نه جوړيږي په انديانو او دا رنګ په لا ادريانو و جنا د دلینڅه تڅانی شي ویلې دا سه دی دلیل نه دا مثال شي بل دې نه جواب وکئ چې دغه دلیل لکه څنګه په دې سره رد عنادیانو کېدلی شي نو دا رنګ په دې سره رد انديانو او د لا ادريانو دین دي آدین اورب غندې خو پوي شوی دې خو په دنیا کې د یو شي د پاره حقیقت نه معنی نو موږ ورته ویل چې د او که نه په خیال نه که نه په خیال نه په خپل یو حقیقت ده نو اگر سل به کلی دا باقی نسوله او کته یاي چې نه د نه په نایم خیال او چې نه خیال معنی ده دی نه په نه کې نه په دا نه اثبات وي په خپل د بیا حقایق د شین او د دارنګ مګعینا اندیانو تایه جو اندیانو که ته نظر لې ह्या د اعتقادنه د اعتقاد رلریکه زله ته دا فښتنه کوم په خارج کې شي ستک نه کته نوسته دا نه پمنه کنه په دې اومنه له په خپل دې یو حقیقت تسلیم کنه او که نه په قایل نه خو په نه په بخاله دې نه ختمول دا اثبات کنه چې نه په نه سي په دا خپل اثبات به دې یو لحاظ دارد پا آغا اندیانو بندیم جورسو او دارنگا مگا لا ادریانو سا یایوشی او لا ادریانو تا سی خبر دازی کرکووی که اگتو روشیانو که دی مگا شک راغ لیدا نو مگا یایوشی نا یا با نفی منی او یا به د نفی نفی منی که دی نفی اومنه لا و پا یوشی بندی تا جزم و تصدیق پا یوشی بندی تا یقین را آغای نو شک چر نوغازی او مور چې داګه نه پیرا مثلا مذاخ مجزوم او مصدقه سوال نو ګوره تصدیق دی بعضی شیانو لپاره جزما یو یقین په بعضی شیانو باندې ثابت څه کنه نو شکل کوم راغلی دا نو خبره ده دا چې دغه دلیل اگر ده هغه دی عینادیانو لپاره هم ده او دارنگ رنګ دی عیندیانو لپاره هم ده او دا رنګ دی لا ادریانو لپاره هم ده دویم موویل چې هغه ده په سوال ده سوال جانب د سو فصایانو راغلی دا په فستای نه ای چې داغه دلیل چې تاسو ته ویلې اهل سنت په دې سره د موږ غرض ناراضه ول ناراضی و دې چې تاسو ویلې چې نه فمن یو کنه نو دوی ایته موږ نه فمنو کته چې دا خو بیا د تاسو داغه فاتنه سره داوته تاثیر سلبي کولی او دلته هغه تاسو یو حقیقت په خپل او مانه نو چې یو حقیقتم تسلیم کو خو سلبي کولی پاتنه نو دوی سره د موږ غرض نه کیږي چې موږ دا وصل کلی له خارج نه و چې نفي مومنله نفي د یو حقیقت ذهني ده نو موږ ایجاب جزئي هغه په اعتبار دی وجودی ذهني سره وکړو موږ چې سلبي کلی ذکر کړیو و یو ظرف نه و چې من الخارج او چې دغه نفي مومنله نفي خو دا هغه یو موجود له موجودات ذهنيونه نو موږ کول په وجودی ذهني باندې وکړو اجاب جزم هغه په بل ضرب کې ومانه نو له هاذا د موږ دا اوسم په اتي باندې خارې سره هغه شان پاته ده کما سبقا زکه موږ کې تیر سه وکنه دوی ویل چې یو شهم په دنیا کې نست نه سورېږي بده سوال حقیقت اورې چیرې سوال څنګه راغل چې داګه دلیل اهل سنت تاسو ویل کنه په دې سره د موږ داو نه ختميږي ولې زکه موږ دا ده د اصل بکو لی له مګای چې په خارج کې په دنیا کې یو شهم نشته که ته مپمنیک نه زم نه پمنان نشته که ته دا یو حقیقت ما نه زم نه لې می دی نه دا یو حقیقت دا ل هغه موجودات ذهنی او نه لا په ذهن وي نو سلبي کلی ما ذکر کړای په خارج کې او ایجابي جزيدي دی په نقض میچ کول وکړه هغه په یغذر کنه ده بلکې هغه څنګه هم کېده نو له هازه په دې سره هغه د تاسو دلیل تام نه ده ارادیموګه پدې دلیل سره نه ثابتېږي تفتزانی رحمت الله علی راغي په دې بندېره دوکره جواب اترې وکړه د یايته نا حايبه چې کله دوی دغه سوفسیان نفیو مني نو دا نه یو حکم ده نفی یو حکم ده نه په څه ته ویل کېږي ازعانو سلطه ایعتیقاد او باور کول په دغه ختمېدو او په سل باندې نو ازعانو سلطه دا تصدیق ده تصدیق د نوو اعلان ده علم د صفات اینو زمامیه او د نفس نه ده زرکی نو قاعده متقرره د علما او ده ده شکل اینو زمامم د صفت موشک لره په یو زل کراسی دا به تقاضا د وجود د طرفینم په دغه زل کرکی نه انزمام کو پزینکه نه رزن زمام په خارج کې رزن شکل اینو زمام د صفه ده د موشک لره په خارج کې رغله را معلومه ده دغه صفه دا به هم په خارج کې معلوم اداده د دیده دیده پار موصوب دا به هم پا خارج کیویین. تو جواب پویشه مگیاییو چه دا غا نفی عبارت دا لعضان و صلب نا. او اضعان و تصدیق ده تصدیق قسم دی علم نا دا. علم دا صفت دل صفت انزمامی او د نفس ناتقه او د روح نا. او صفتی انزمامی کې قانون دا دا. تکل انزمام دی صفت موصوب در ازیفه یو ذرب کې نو دا به تقاذادي وجود د طرفه نو او د حاشیت نو کوي فی ظې ذر سره انزمان چر ته راغلی ده په خارج کې معلومه دا چې دغه لم دا به هم په خارج وی او دارنګه دغه دا دا موشوف دی دی د پاارهغ هم په دی خارج وی نو چ کله دواړه په خارج کې راغله ده نو او اوس دغه نفی دغه نفی دا وجود نینس کو موجود د خارجيسه د د د پااره وجود په پا زیان کې راغې که په خارج کې د دې لپاره کو وجود په خارج کې راغی نو دا موجودی خارجی ده نو چې کله د موجودی خارجی باندې خپل وکړه دې ثابت ککنه داوې څه وا دې سل به کولی له خارج نه او ایجابي جز دې ټیو کاغذم په خارج کې وکړه نو خپل داوې پر خپل شک مګل کنه وو په دې ته دې خبره باندې سوال را دي سوال چې دې ته امر خارجی ويل سي نه دي وله ویدیو جنا دا صفت لپاره دی روح ده روح هغه په بدن کې داخل وي روح هغه په بدن کې داخل وي نو په دې باندې څنګه ته اطلاق دی لري خارج کې متاسبه بل دینه جواب وکړي جنا دا د مو د هغه موجوده زهنی نه ویل کېږي موجوده زهنی عبارت ویل هر هغه شی نه چې هغه د خارج نه داخل تراسي هر کله په بدن کې یو شی پیدا سن نو دا خو د خارج نه داخل كنې راغلم وو پیدال دې بیا هغه موجودی ذهني نه ویلای کیږي موجودی ذهني هغه شېوی چې هغه د خارج نه داخل سراسي انکه په خپل بدن کې یو شی پیدا څه نو دې ته بیا امر ذهني او یا موجودی ذهني نه ویلای کیږي مدهدا دغه اشکار او یا تر از به زیدي دا ورنسته نو ځوابه څه نه فائدای باردله اجازه نو سلب نه نه دا عبارت له اجازه نه اجازه نو سلب تصدیق دکنه تصدیق دا که سم دی ائلم ده ائلم کې تاسو مونږ ته کوم مسئله ویل دا یا لمقولې دی ده او یا لمقولې دی اضافه نه ده مقولې دی کیف یا دا نه مقولې راغلي دی عرب د دا لیک دا کوم دی عرب د لپاره ممکن ده ممکن دو قسمه یا به جوهر یا به نو دا ممکن ده ممکن لاغله کبیلید موجودیا موجودات خارجی و نه دا نتی عبارت خلا له اذن صلی نه دا تصدیق دا تصدیق نو عادی اعلان دا او اعلان دا له مقریدی کیف یا بی اضافت نه دا دا قسم دی عارض دا عارض قسم دی ممکن دا سفر لدغ لري سونه فیه دا قسم دی ممکن دا ممکن لا کبیلید موجودات خارجی و نه دا نو قسم دی موجودی خارجی هغه ب نه مګ دا به هم موجود د نو نهپې دا په خارج کې موجود د کنه نو نوسی کله په خارج کې راغه له نو داسلبي دا کولییکی وه اغله خارج نه او, او و ایجااببي جودی هغه هم په خارج کې راغئ للحه د تا د هغه سپل کول ثابت د تا هغهه داا مسلمه پاتې نه شوه نو دد وژنا د تااسې کوول مردود او بایل ده د خبره حته درمه خبره صاحبانو مکو تاسی ویل د هغهه تختیشپل جواب ده تحقیق ف جواب داې ککیي چې دغه دلیل مزګور هغه چې مطلکن واخلی نو دا بیا تام ثابتېږي پهادی تا او بندې پته ځکه چې عادی و انکار کار کړی له حقاای خو د شایانونه نوغ ه به ته ووی چې د دغه حقا خو نه چې د نهفی دی کلی ده دا نفی مننی او که نه کوې منې خو نه پ خپله یو حقیق ده نو د تا د او پاتې نهه او کو نه منې ن نهفی اثبات وي بیا دی وجود او ثبوت الاشیاء انه په خارج کې تسلیم تو ولیکن په دې خبره باندې اشكال راځي اغه أغا دا د تصایباته دا دغه کلام اغه دی یو بل کلام سره ټکراوه ده فستذانی رحمت الله علی شرح لیکلی ده په یوه کې دغه دلیل راوړلای دا او بیا ویل دي ته وهذا دا په انادیانو اندیانو دواړو بند تام ده او دلته یی چې نه په خطا هغه په انادیانو بند تام ده مثلا چې بلدین جوابو کین چې هغه عبارت او د دې عبارت کوم کې هیڅ فرق چې الته اگر چیرې مرعشات له دې څخه نظر عن القطع النظر عن الاعتقاد او دلته چې هغه قید رعایت نه وکړي چې هغه قید ور سره مرעי کې نو بیا په دې سره رد دی ان دیانو مراد یې کومه معنی ماو او, <أو, <أو, <فيدل> <أو <ياسانة جوابو كي> <مراد> دا رنگه پدې سره اغا دې عینادیانو مرادي او که دا غه قید مرغي نه کې نو بیا پدې سره رد صرف اغا دې عینادیانو راځین ها او که درې دې عینادیانو ناراضی او یا اسانه جواب وکئ چې مراد له عینادیانو نه د فرقه واحده نه ده مراد له عینادیانو نه ده چې هغه په مخابل د لادریاو کوي و مقابل دل ادريان و ایندیان و اعنادیان دوارا دی نو دیده کلام و دیغه کلام آل یودا لحاظا تا عروض او مخالفته فما ما بین دل ادريان و تفتزانی رحمت الله علی نستا نو اشکال و اعتراض وارده نستا او خبر اشاره او کرده؟ نستا او دلیل الزامی را و امی لکونه نوع من الحکمه و سره سر جواب که لسوال دس و فست آیا منا او در امی تحقیق فل جواب که د اغه مطلق څه ذکر کې کته نظر لاله دي کو یوداتونه نو بیا دار ده صرف دیان ديانو ده اغه کو یوداتور سره مرایکه تشریه ملحوظه کې نو بیا رد دی او دیانوم کې درېسي یان دیانوم کې درېسي او دارنګ دلته درېنم کې دويته ویلو واللزامن دليل الزامي دادا دا انه ان لم يتحقق تنوي ثابتان في دي شيا نو فقد ثبت نشن في دي اشيا وبند دي قائل ني دي نف قائل ني خمان دادا ستان بي نتي چري او ستان في لريكه فقد ثبت تحقق دي شانو راگه كن فلم يصح نف هان دي اخو نف وان حتى كا اوكد سيوي چري دي جن نف قائل ني نف مني نصن في حقيقتنا دنه فسلهه هكداله حقيقهنا متنوعه كنه فيش عالم وكنه ذكنا في حقيقه ذهني ده او مخصص لبي كل ذكر كلي ده حقائق خارجيه بينه ده حقيقه خارجيه ده وليه ولكونه نوع من الحكم لدي ده وجنا ده ده تصديق اه يو قسم ده مش ده تصديق قسم تصديق صفه انظمامي نفسه ناتقه او د روح ده پاره ده اغا موجود خارجی ده صفت ده موجود موجود ویوی لانتا ده او یاو یا که ده حکم ده تصدیق ده او تصدیق ده علم ده علم یعلم مقلی ده كيف یا ده ازافت د اغال نه ده عرض نده عرض قسم ده ممکن ده ممکن موجود خارجی وینو ده هم موجود خارجی ده لکن هله دی وجنا ته دانوا د حکم او د تس ذکر غل ده فقط سبب ته شیء من الحقایق نخا مخایو شیء د حقایق نه ثابت فلم یسحنفيها مبیا فنف د دې سین السلامت لنا ولا اخفا خت دنه پر مخاطب بند انه چدا د دلیل مذکور علی الاطلاق د خید یک فقط نظر له هغه حدود نواقله نو انما يتم دات می دغه دا دلیل علی العنادیت پر انادیان بند فقط او کو دات سره مروی که نو دیابا تیسال ردی خیرات ایسال اصول که دل ایسی. دیگر این